En produktion av B-Street i samarbete med gulliganerna. Det här är 26 juni. 26 juni. Vi lyssnar på 26 juni, avsnitt, alltså säsong två, avsnitt 3. Det är Kim som sitter här tillsammans med Ninja. Hej! Hej, hej! Och Josef. Tjena! Hur är läget med er? Det är bara bra. Ja, samma här. Och det är med mig också. <laughs> <laughs> ja, vi, vi, vi frågar yes. inte ens. Vi är, de är lite ringrostiga och det känner jag att jag nästan är också. Trots att jag har faktiskt har spelat in två avsnitt hittills. Ja. Men vad vi tänkte prata om idag. Det, det har hänt, eller vad har hänt sen senast? Har spelat ytterligare en kuppmatch ja. Mot AFC United Du tyckte det var lättare att säga så en atletik Nej, ja, det spelar ingen roll Det om jag har förstått rätt så är det de? Café Opras Slash West Uniteds ja, Nya precis. namn Fast som var det lite upp och ner med Det pratade jag och Glenn om senare tror jag förresten. Ja, de blev uppköpta av någon ris 2007 som Satsade lite på dem och... Ja, nu är de i superrätten Mm jag såg det här, spelade inte han Omar Yavo. Jo. Var den mest namnkundiga spelaren. Ja, ja, det var nog den enda jag känner igen. Ja, jag har dålig koll, jag såg inte matchen. Jag trodde den skulle gå på SVT, jag är ju en sån här hobby nu så jag tänkte att jag kan sitta hemma i soffan och <skratt> ja. ha lite gött. Men det har blivit jobbigt för dem att flytta allting. Ja, Kif jag, jag fick kolla på Femiljen istället. Men du kunde ju kolla på Norby. Den gick väl på SVT? Det vet jag inte. Jo, det gjorde den. Men jag hade kunnat den. SVT Play i alla fall. Jag är inte så säker men det, jo, det kanske men jag jag gjorde. Jag kollade men... jag kollade på highlightsen ja. efter matchen Ja, det kunde jag gå bort annars innan vi ju precis i Hämta arena så att Ja, det fem i bussen. Nej, ja, jag såg det. Mm. Det var gött. På en liten sån här inga, vet jag, iPad. Nej, dator. Alltså det var en dator? Ja. Jag såg bara en bild på Instagram eller någonting ja. men, det blev ja. lite krig det i alla fall. Ja. Bland folk som inte äh, tyckte att det var <laughs> riktigt fotbolls Vissa uh, var det väldigt viktigt för och vissa sa bara nej ingen jävla skidåkning på bortaresor. Ja. <laughs> jag ska inte propagera med jag, jag gillar skidåkningen. Ja. Det gjorde vi ett gäng där med. Ja, det är ja. väl gött att ha någonting att göra. Det var inte så att det var världens liv innan det heller, kan man ju inte tycka det riktigt. Nej, Eller? det var det inte va? Nej, nej, nej. det var ganska lugn resa. Ja, tidig söndag. Ja. Ni gick bussen. Nio strax efter nio var någon som förstod sig. Ja, just det. Och blev upphämtad utav bussen där. Josef. Ja, kanske. Ja, men du, du bor ju bra till dem, utan ja. inte och med ett annat sätt. ringde väckte mig fem minuter innan bussen skulle gå. <laughs> bara shit, det här löser sig mm. aldrig. Springer upp och bara packar och borstar tänderna och tar på mig på samma gång typ. Så, äh, ja. så ringer Kantlar igen. Bara vi hämtar upp er om två minuter. Ja, fixar sig. Men jag tycker det är alltid ett, ett par matcher per år. Där vi plockar upp folk med bussen in i stan och mitt annat. Men det är ja. därför Josef och Sara bor där. Ja. Eller? <laughs> Enda anledningen att vi flyttar dit var för att vi skulle kunna åka med mer matchen. Ja, strategiskt. <laughs> inte för att Nej. Men... Eller ja, jo, vi kan förstå oss. Ja. <laughs> det öppnar ju upp helt nya möjligheter. Nu. Ja. ja, precis. Det var därför jag flyttade Jeriks Erikslund för att jag var så nära till bussen som möjligt. Ja. Klassiskt, allt kommer sist då. <laughs> ja. Önne gjorde det senare. Han hade med kaffekopp i handen. kommer ihåg. För, inte senast, men i, i somras någon gång. I ja. porselen, alltså så här riktigt. Ja, det, det har han ju ofta. Han har ju typ inga ja. kvar man nu. Alltid de här Navi-promuggarna från farsas jobb. Och nu har han inget termos här, för han står hemma hos mig. <laughs> eh, till resan. henne var kul på resan i övrigt. Eller det var det bara en helt jättelugn resa på grund av bakfyllaren? Nej, det var väl lite stojande ett tag, men det var hyfsat lugnt ändå. Mm. Och matchen har vi något att säga om den? Ja, vi börjar ju med att byta byta på sig, men det ja. kanske var lite överkant. Byta plan. Det ja. skulle varit på Skytteholms A-plan men det blev B-plan för att eh, jag tror det var domaren som hade klagat på nej, jag vet inte riktigt vad det var faktiskt. Men, men jag tyckte inte plan, det var planen så var då i alla fall. Men spelade på konstgräs på den här reservplanen ja. då? eller? Ja, det var konstgräs på, på, på den A-plan också. Men det hade varit. jag tror det var Kjärle som hade släppt i backen så att det hade varit det var någonting. Ingen uppvärmda mm. då så att säga Nej, det var de inte Jag tänkte att den oljemiljärdären hade väl haft råd med dem inte annat men nej, nej Han hade inte pumpat in de miljonerna Prioriterar Rom och Jav istället mm. ja. Men det var ju rätt gött ändå står står där utan tak Och utan eh, ja, Eller täcke för vinden Vad heter det? Täckning för vinden ja. det, ja, det var riktigt soft, det var riktigt riktig ja, ja. Gick över planen Upp, för, upp på och <laughs> Var inne i halvtid och spelade lite pricken ja det är inte ofta Nej. inte alls svenska vi gick och köttet till oss en boll utav av deras eh, ungdomstränare eller vad fan det var <laughs> och matchen i sig ja vad ska man säga Elsper hade ganska bra taktik från början eh, så det ut som alltså, de eh, hade offensiv uppställning. Eh, ytterbackarna gick väldigt högt upp och spelade mycket inlägg och många instick vi hade många bra lägen och ja, vi gjorde det bra det lite det där Magnus har pratat om inför säsonget. Fortsätta utveckla hem de här offensiva ytterbackarna. Och ja. de här ytteranfallarna ska gå mer in. Ja, in precis. precis. Det, var, det såg man väldigt tydligt att eh, det var Simon Hedlund och Lundervall då, som eh, var väldigt centrala för att vara yttrar. Så det öppnar upp sig stora ytor på kanterna. Nu har bara gått två tävlingsmatcher visserligen. Men jag, jag, kan eller jag får för att jag verkar passa Simon Hedlund ganska bra. Han har gjort tre mål på två matcher. Ja, Jo, ja men han var väldigt duktig faktiskt Sen brände han i och för sig två frilägen också Men det är lite typiskt honom Han kanske ja. hinner jag menar, han gjorde, Vad gjorde han i ett tävlingsmål på hela förra säsongen eller någonting. Ja det var något sånt Två kanske, var, Norrköping borta Och alla mm. två bra matcher han gjorde i stort sett ja, Men det är kul han kom igång och Likadant Senel gjorde mål igen mm. Ja han mm. fick ju, jag vet inte varför inte starta med honom Jag kan faktiskt inte förstå det För att han är ju alltid sån riktig raket När han kommer in Men det är väl också ett vapen i och för sig att, lite joker. Äh, ja, de får trötta ut spelarna en timme och sen kommer han in sista halvtimmen och växlar upp. liksom. Ungefär som sa att Anders Svensson skulle göra i VM 2002 mot England där de startar med Turbo istället. <laughs> en bra bortförklaring. Ja. Eller så kanske det är så som Mia pratade om förra året att han, de tycker inte att han är tillräckligt vuxen än, eller att den här, han Nej. har mer att förbättra här och där som inte vi åskådare eventuellt ser utan det är de som ja. är dagligen i träningarna. Mm. Mm. Men jag tyckte det var ett ganska schabbligt spel uh, faktiskt. Alltså det kändes väldigt så sådär, vi missade mycket och det var väldigt eh, hattigt ett tag där. Det var fan ja, ja, ja fast sen så såg jag ungefär ja, en tredjedel av planen med så att jag missade <laughs> ungefär hela matchen för att jag hade folk som var väldigt långa bredvid mig. Så. <laughs> ja, inte framför dig då? Eh, jo det också, överallt. <laughs> ja. Så man såg inte så himla mycket. Och det jag tyckte var kul som inte har sett matchen det jag ser mig blind på siffrorna när jag läser statistiken efter det ställde det. Victor Claes gjorde två mål i en nazist mm. och jag pratade ni har hört förra avsnittet va? Nej, jag, tänkte, jag har jag, faktiskt jag, inte lyssnat. Jag, inte gjort, för jag, tänkte, jag pratade upp Victor Claes lite där eller jag, jag, jag har lite förväntningar på honom och hoppas att han exploderar det, det pratar Stefan om också. Så det känns som att det här med att Magnus kom tillbaka som var en av de stora anledningarna att värva Claes och om överhuvudtaget. Kanske ger honom det här Genombrottet vi har väntat på. Mm. Ja, det har ju varit väldigt roligt. Det har man absolut väntat på. För Det är ju som, som Stefan sa, Allsvenskans kanske största talang som inte riktigt, eller jag ska inte säga att den inte har gått ut, han gjorde bra första säsongen. Ja, han, har, och han och sen, har gjort många bra säsonger. Sen halv halv säsonger ja. egentligen. Både mm. 2013 och 2014 framförallt. Den var fantastisk på våren och desto sämre på hösten. Men det, det har jag talat om innan, så jag vet inte om vi på innan. Men jag tyckte det var ja. kul i alla fall om inte andra. Mm. Jo, men han gjorde absolut en bra match. Och sen hade jag Anders Svensson fick spela mittback igen. de flyttade upp han i sista vart kan det ha varit 15 minuter när de bytte in Anton Andreas så sitter Anton Andersson. Det var så på långt jag fick 586 men jag kan läsa fel nu vi 70 vet kanske det var. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag trodde jag hade siffran Det var några sista minuter i alla fall. Det kan ha varit 86. Men det är lite intressant, för jag fick för mig att nu verkar det som att Jon Jönsson eventuellt, alltså om han nu är tvungen att operera sig, jag vet inte om det avgörs i dagarna eller vad det är, så kommer han, kommer han missa hela säsongen i alla fall. Och jag trodde att Anton Lands skulle vara först var tillsammans med Holme som Håll med, men det verkar. Nu har ju André spelat fem mars i känns som mittback. Mm. Mm. Känns det, som att ja, det, det var Anton Lands som bytte in som mittback såklart, inte Anton Andreasson. Nej, men de blev inbytta samtidigt. Ja, det blev det, men det var Lands som blev mittback. ja Det var därför de flyttar upp. De bytte ut eh, Rodén och Hauger. Mm. Men sen kanske man tänker att man vill pröva Anders mot lite mer kvalificerad mot Super alltså, superettan i alla fall. Ja. Eh, nu på slutet. Man vet ungefär vad man har Anton i så fall. Jag vet inte, mm. ja, jag vet inte heller, men det, det känns ju verkligen som att Anders skolas om till Mittback nu i alla fall. Mm. Det verkar vara den enda öppna platsen kvar egentligen. Allian, det, så, så ska jag inte säga heller. Det är inte så spikat vad vi startar med ja. Djurgården borta. Alltså, men... det mittbacks position jämt håll jag får jag känns mest oviss av allt annat spelare. Ja. under står nere men då blir det Rodin och Hauger på mitten till exempel. Mm. Jo men kännas... så är det och ytterbackarna känns hyfsat klara med. Ja, Mans gjorde en riktigt bra match nu senast. Så jag tror eh, Lundqvist och Mans kommer starta i alla fall. Ja det är också anledningen till att jag inte såg hela matchen för jag kunde inte slita min blick från Jesper Mans bröstkorg. <laughs> Alltså det är någonting konstigt, eller inte konstigt. Det, var ju, det här var ju, en, det här var ju det är en jättefet komplimang faktiskt. Men den är så himla stor. Alltså han hade bröst liksom. Det när han sprang. Mm. Det är det så att han har köttat på i bänkpressen då? Ja, men det måste han ha gjort alltså. För det var verkligen så här, jag har ju sett muskulösa män innan. Det, det här är inte liksom newsflash för mig heller direkt så. Men det var verkligen, jag kunde fan, nej jag... Ja, jag vet inte vad jag ska säga med det. Du men... drömmer om det fortfarande? Ja, men precis. Jag, jag pratar ju med de som står jämt med den här klacken och var nog ingen som kunde förstå min fascination där. Men jag kunde inte sluta prata om det. Och jag vet knappt hur han ser ut för han spelar bara några minuter av matchen jag har sett hittills. Mm. Han är snaggad för de har ju varit iväg på lägret. Ja, men är det någon ritual de har där eller? Ja, det, det knäckte ju Glenn förra året när Mia var i podden Snag, den gången jag inte var med antagligen Med Mian Ja det kanske det var ja, Jag har ju lyssnat på det avsnittet ja. då, så, då frågade ju Glenn Och då sa han ja ah, det är en inkylningsgrej det Var det därför Mian rakas, ju också eller? Nej det vet jag inte Han, men, men han, han, var... han byter ansiktsbehåring ganska ofta Annars eh, ja. Han kan ju komma med en med stars ibland Och så ja, försvinner han Och sen har han en helskägg och det, ja. Är... Ja, det, det varierar väldigt mycket men Lundervall hade ju skippat. Han hade kommit undan eh, snagningen. Han var för gammal förr kanske? Nej, det tror jag inte. Jag tänkte han var lite äldre om de andra nykomlingarna. Ja. Jag tänkte inte Per Friks snagg så sig förra året också, vet jag. Mm. Och Som Anton... Andreasson har klarat sig också. Han har också klarat sig. Men han är ju <laughs> långt då väl. Ja. Ja, det gör det inte varit så kul för honom kanske. Och... Nej, men det ska ju det ska inte vara kul. Nej, nej, det kanske är sant i filmen <laughs> De får de ska ju må dåligt. Ja, precis. <laughs> Man får ju köra lite hårdare på det här tycker jag. Mm. Förtjänar det långa håret. Mm. Guldlockarna liksom. Ja, jag tänker också, det hade han varit utan det, jag <laughs> <laughs> Men jag, ja, det? Det är väl det man förknippar med Antoine Resson. Jag har inte jättekoll på honom att Stefan son. Och Stefan har också sina lockar. Så att det... ja Han var ju här i podden. Eh, på, vad var det? På jul? Eller, ja, livepodden. Mm. Ja, precis. Han var väldigt trevlig gilla mm. gillar korv bröd och det. Jag gillar folk som gillar det. Korriblerar <skratt> <skratt> en <skratt> lyxmat. Ja, så han har mitt fulla förtroende nu. Mm. Det, det, det är det stora bröstkorgar Det räcker. <skratt> <skratt> Precis. Någonting däremot att inte gå hem. Det var när matchen var slut sen. För alla gick ju samtidigt. alltså Spelarna och de som hade stått i klacken och allting. Så alla hamnar ju i en enda smet då. <skratt> med alla spelare och allting. Eh, och så jag går ju precis bakom Anders Svensson och så gör han världens så bonnadsnytning och jag är på att spy, fy fan vad äckligt. Och jag, det är verkligen så här, jag är inte den som är känslig men snor är ju typ det värsta jag vet och jag bara är, Anders, det, nej det går inte det här, det funkar inte längre. bonnasnytning är det... Det är jävligt äckligt. Ja, rakt ut i luften bara. Ja, ja nej jag... Ja. Men det gör man som spelare, det vet jag, det gjorde jag med alltid. När jag ja men jag, jag vill ju förtränga det så det är inte så att man springer ut med någon nästuk i byxorna direkt. Ja, men kan det, är, det är min bild av Man vill inte vi hänga ner snor. Liksom. Det är ja, men Kan man liksom inte hålla sig? Jag förstår ju att man gör det på plan. Alltså så. För att det kanske försämrar sin prestationsförmåga. <skratt> <skratt> men inte när man gör det. När man är på väg till omklädningsrummet. Då kan man ju fan vänta lite. Ja, men han, skulle, han skulle ju stå där i intervjuer och grejer. Ska han stå där ja. och snorkla då? ja. ja, ja. Ska han göra som helen och springa av plan för att han skulle snygga? <skratt> Han var ja. bort, eller vad det? Nej. Ja, jag vet inte. Nej, han var inte Sirius borta i kuppen förhållet, eller? Ja, det kanske var jag. Är det det? Jag, jag känner, ja, jag, jag sitter inte. Och, <laughs> Jag kommer att tänka på den. Ja. Mm. Folk blir pinka när den spelar också. Inte, jag det klarar de sig ifrån. Ja, men... Mm. Ja. <laughs> <laughs> nu har vi BP hemma på Söndra. Ja. Ja. Klockan fyra. Mm. Var det... Det, det, alltså, ja Vad, vad finns du att säga? Nej, alltså, vi, vi är i stort sett redan vidare från, oh, kupp, eller från ja, gruppspelet, gruppspelet. Hur, hur gick det mellan BP och uh, Sirius? Jag hade inte ens koll på. Eh, Sirius, va? Ja. Du rörde. Mm. Oh. Uh, Varsågod, vi har möte med Sirius, så är det inga problem då. Alltså. Eller, vänta, sen har vi så en jävla bra målskillnad. Jo, kolla upp det. Ja, jag, ja, jag sitter och slår fram ja. en fotboll Kul eller fad, faser, jag tror skulle. Det är Glenn som brukar sitta på den här platsen Så Ja. Nej, men så det, det ska, väl, ska väl vara ganska säkert att vi går vidare i gruppen i alla fall. Som vi talade senare, alltså BP var ju inte, De hade ju ingenting att hämta i Allsvenskan och de tappat mer eller mindre i hela laget sedan förra året dessutom. Ja. Det är många som har gått i Allsvenskan och många som troligtvis kommer att få starta. Så det är möjligt att inte mm. gick bättre än vad de gjorde i alla fall. Ja, men Recep gick till Häcken och han. Albornos gick till han hamnar åt video det han skulle ersätta Daniel Bergkrot gick ju till Norrköping. Ja. han tror du kan bli en nyckelspelare. Ja, han jag, har gjort mål nu ett par matcher. Jag var kolla på Norrby eh, på arenan. Det var han eh, riktigt bra faktiskt. Han har lite, <skratt> lite dålig attityd typ lite så här diva attityden. Så jag tror det kan skada honom lite mer än vad han kan hjälpa honom men, eh, på plan eller sidonom? Ja, på plan. För ja, jag har fått förhuma att han verkar att ödmjuk om du sitta här och... Nej, det är allt annat än ödmjuk, var han verkligen? Ja. Nej, jag bara... Men han gjorde ju ett par riktiga fina dragningar och han är ju snabb och kvick och har byggt, byggt på sig lite också så han är ganska muskulös. Lite större bröstkorg. Ja. Jag <laughs> undrar är lika stor som Jespers. Nej, det vet jag inte. Du får med. Med. Äh, jag får undersöka det här. <laughs> ja, det, <får> <laughs> det vann mot BP med 3-1. Atletic slog BP med 1-0 i första omgången. Där, ja, så att, mm. äh. Men äh, det går ju på målskillnad i första hand. Ja. Så, Nej, det är det för, ja. Annars hade ju varit klara nu. Ja, men vi ligger ju bra till och med inte annat på ja, målskillnad i alla fall. Vi har 9-1 står det här. Men vad nu med 4? Nu jag så okunnig. Vi var med 5-1 i söndags ja. alltså 4-0 mot Sirius då det. Och det borde ju stämma 4-1 ja. har jag fick 5 -1 bara fått för Nej, Sirius höll vi nollan Nej, men då är det ju Vad har Sirius i mångskillnader? Nu tryckte jag bort mig därifrån Ja, samma. vi är vidare Sirius har minus 2 Det ser ju ut som det är bara nästan Allsvenska lag som går vidare från gruppen också mm. Det är lite tråkigt Ja, i Kuppen har det, varit, alltså, det har ofta varit något lag som har tagit sig vidare. Men framförallt ja. de sista två åren så har det varit Sirius som har tagit sig vidare. Och nu liksom har de mött sin överman igen. Mm. Även om det, det inte var så första gången. Det är ju nackdelen med gruppspel. Där bara segran går vidare. Att, alltså, det är klart att lag kan skrälla i en match. Typ som Norrby kan slå Djurgården i en match. Men de kommer ju inte gå vidare ändå. För att där går Norrköping vidare istället. Mm. Så alltså, det, det är lite nackdelen med gruppspel anser jag att. Ja, för De mindre jag... lagen får det är svårare. Mm, det har inte jag tänkt på innan. För jag har bara sett fördelarna inom det här. Att du får en du får tävlingsmatch på föresäsongen framför allt. Ja, men man kan ju Och ha tävlingsmatcherna på föresäsongen mm. ändå. Det tycker jag också absolut. Det har varit, det har varit kanonbra. Det, det kanske blir lite det med planeringen. Men det, ja Vi vet att vi har matcht den här. Ja. Men det ja, kan man ju lösa alltid annars. Har, mm. Eller bara boka en buss. Inte annars. Ja, nu, har vi, vi, nu måste vi, vi boka in kvart ganska... Ja det har vi gjort jo, alltså, tidigt i och för sig Men du har ändå släppt planering för två andra matcher, eller planeringen mm. blir, du vet ändå var du ska så att du vet vad du ska boka hotell ifall de åker tidigare, eller, jag, menar, jag antar att de var upp i Stockholm över natten innan i alla fall, nu senast Ja jag, vet, ett, jag vet faktiskt inte men det är väl mycket möjligt Det känns som för, för den bästa Det rullar inte in i Skytholm samtidigt som oss Ja, ja, men det, det där. kan man de ha från hotellet om ja, inte annat också. Då lär vi inte åka direkt från Borås eller alltså att stela ben. Så pass professionell på att man var, även om man möter atletik. Mm. Ja. Eh, vad har vi mer? Vi har medlemsmöte på sända. Ja, just det. Det har vi. Tid. <laughs> det var, det var riktigt tid. Eh, det är innan matchen. Så ska vi ha medlemsmöte och tacos i Villan. Det ser jag fram emot. Det ska bli roligt. För vi har ju nu med nya styrelsen jobbat, jobbat ihop lite nya arbetsområden och sånt. som Vi behöver mer folk till att hjälpa till med alla möjliga grejer som vi ska gå igenom nu på söndag. Och det är för att få igång de här verksamhetsområden heter det? Ja. Om jag minns rätt. Precis. Men det visste jag visst att det skulle vara. Men nu hade jag förträngt att det var på söndag. Jag tror det är Klockan ett det Ja, det kan det stämma. Ska se, jag ska kolla här. Nej, halv två. Halv två. Mm. Men och är alltid gott. Ja, och medlemsmöte är ju medlemsmöte. Ja, jag missar ju så det blir ju extra intressant. Det här får jag vara med på i alla fall. Vi är närmast när Allsvenska starten och som vi sa senast, eller senaste avsnittet så möter vi Djurgården borta yeah. på påskdagen. Storresa planerad och i dagsläget är vi är fyra förlöbos där. Ja, Tor, något, är något sånt där. Något sånt. Mm. Vi kan inte säga skrivande stund men i inspelande stund. Ja, att det är alla fall. vi hoppas ju självklart att det kan bli ett, ett par bussar till. Mm. Det är ju en stund kvar så man har ju absolut tid att boka in det. Jag har ju inte anmält mig än heller. Så att det är, ja, är en en till, det. till Jag får ja. åka ensam i den femte bussen. <laughs> om Är det med dags att anmäla sig nu? Kanske får man med mig krygg, men han har lovat mig att åka med mig. Så att det. Mm. GSS skickar en tjejbuss igen. Yes, uh, ja det kommer vi göra. Vi tror att vi kommer få ihop i alla fall uh, till det. Så att uh, det blir riktigt roligt. Mm. Så att om man är tjej och vill åka med så kan man ju anmäla sig. Lite längre resa den här gången? Ja det blir det. Förra var ju Falkenberg va? Mm. Ja, en och en halvtimme eller vad Frå det? Frågar du mig? Nej det var, med, det var ingen fråga, det var mer så här <laughs> Ett påstående? Ja, mm. ett påstående tack. Uh, en och en timme eller vad tar det? Ja något sånt ja. ungefär. Så nu blir det lite längre. Mm. Uh, min mamma kanske ska åka med det kommer bli väldigt intressant mm. Mm. det är kul ja, det är riktigt roligt faktiskt uh, så jag tror att det kommer, bli, ja, det kommer bli det kommer bli en riktigt rolig bussresa också sen har vi ju fler medlemmar också nu i GSS som mm. nyligen har blivit medlemmar så nu är vi nog 17 eller 18 stycken oh. uh, ja. det är så bestämt. kan i sin tur få med sig lite ytterligare folk som ja, sig. Precis. Ja, men lite så sen tror jag också att de tycker att det är roligt att åka, vad ska man säga och så lite i deras buster blir det ju då eftersom de, de hänger med oss och de är med mm. oss. Så det blir riktigt roligt. Kul, kul. Mm. Cykelhjul. Ja, där fick du till det. <laughs> <laughs> hög nivå. Ja, ja. verkligen. Vad, vad har vi om djuregården? då? Hur har de sett ut? Förlorade mot Norrby senast i alla fall? Ja, det ser jag. inte så bra ut annars tycker jag att Djurgården känns som en... Jag är inte en guldkandidat i år, nej. men jag tycker jag, jag, jag, nej, nej, men det är de inte med alltså det är ändå en, runt topp fem någonstans, jag tycker Jurgen alltså. hade överraskat till och från förra året det var lite ojämnt kanske, men alltså Pelle Olofsson kan nog få in den här stabiliteten tror jag, han började redan förra året som Jurgen saknade flera säsonger egentligen mm. sen hade jag koll på vad de har tappat för spelaren, han tappar väl, han, han lade väl av, i alla fall Andreas Johansson för att han inte fick nytt kontrakt var det väl egentligen mm. Så du har det en Kevin Walker. Ja, just det. Och det tror jag, så jag tror det är en jävligt bra värld nu faktiskt. Ja, så alltså, den är ju det. Det är många som klankar ner på honom bara för att han kan sjunga också. Men jag gillar ju honom innan han var med i Dål Ja, jo, men han är ju en bra fotbollsspelare, det är han ju. Han var ju sån, han var jättebra på FN när jag satt och spelade när han var så här, 18 år. Så jag var det honom då spelade han ju i Bro. Alltså, ja. Varje gång jag skaffade nytt FN så var jag ju Kevin Walker till Helsingborg Mm det var varit tongivande med ett annat i Sundsvall. Både i både Allsvenskan ja, 2012. Han var väl kapten. Ja. Och de två senaste säsongerna i Superrätten. Mm. Nu har varit nära att ha klivit upp. Så jag, jag tror han hade gått in i ja, han, många allsvenskalag. De, la, de tog ju klivit upp i alla fall. Ja. Det var väl han ganska stor bidragning till också. Ja. Men det var väl likadant, det var, alltså, det var väl ett årsmån att de förlorade mot Halmstadkvalet året innan. Ja, det lite mer precis. det jag menar. Ja, att det var, ja. eh, tänkte jag. Så vet jag inte han är hans Simon Tibling tror jag också, han försvann till Holland mm. 94 eller någonting så ja. jättetalang i svensk mål tråkigt också. att han gick till Holland Ja. Varför? Ja. jag tycker det är tråkigt när jag är ungdom alltså, dels för att det, det, man har, det jag har sett tidigare så kommer de tillbaka och spelar i superrätten sen det, det går alltid skit Fast det finns ju de, man, vi kan se undantagsfall där också Nu, tänk, nu, nu är det långt tillbaka men jag tänker på liksom Lasse Nilsvikt i Herrenfin men i funkar ju ganska bra no. kanske tack vare så att han inte behövde göra så mycket mer än att Peter Bollner till honom så gjorde han mål så här ungefär men där, mm. Marcus Allbäck funkar också bra i Herrenfilm. det är ja. Herrenfin skulle gått till istället Ja, kanske det. Jag tänker typ på Jesper, Jesper Floren. Fast han var ju så gammal, han var ju ganska lyckig de inte annat när han var i kronningen också Jesper Forsen. Nej, nej nu tänkte jag på Mattias tror ja, Ajax Ja så måndagslag. Kommer Kom hem spela superrättan. Liksom. Men det är skillnad tycker jag för han, han gick han gick till Ajax när han var han kan ha varit 15 16 Jesper Forsen. Så som vill säga ungdomsproffs egentligen ja, kom men, till Ajax när han var 18. Ja. Och gick lite längre därifrån kanske så det är något här, när det är ungdomsproffs men det kollar annars nu, Men det, det är bra. det jag tänker på. Och i en så har vi Simon Tern som bara har exploderat där borta. Mm. Jag har bara exempel i, i Herrenfjön. Annars tycker jag de som har Gillar gått i <laughs> <laughs> <laughs> Nej men det är väl det svenskarna har lyckats uppenbarligen för att ja. Bajram gick ju sådär i ett fente, men det berodde på skador hit och dit och tränare förtroende och mm. allt vad var runt omkring. Så att äh, kanske är därför. Mm. Vad har vi mer om djurgården? Nu tappar vi ämnet här. Har vi sett något mer om dem på försäsongen? Vet vi några resultat mer än Norby? Kuppen går de uppenbarligen inte vidare i nu i alla fall. Nej. Det tar väl Peking. De möter väl Peking i sista matchen nu? Va? Ja. Och det är väl mer eller mindre klart efter jag. Peking ja, har vunnit sina två matcher ja, precis. tidigare. Och hållit nollan i bägge två, tror jag, dessutom. Ja. Ja, de fick ju 2-0 senast mot Engelholm nu. Ja. Och så ja. vann de med eh, många mål mot Norby. Mm, det var 5-0, tror jag Ja. Så det ska inte vara något problem Kanske vi får dem i kartan. Det varit kul. Och ser ser ut att gå vidare också så det kan jag också bli trots att de bara spelar två 2 mot Trollhättan i första Ja, men nu har de ju Jönköping eller vad säger Jönköping hemma i sista så det ska de klara De kan behöva eller nu de har ju den Europaplatsen. Men ifall vinner några pengar när det spelar super eller vinner Svenska cupen men Blåvet är ju akut på pengar om inte annat i alla fall med tanke på de senaste dagarna skriverier i dagspressen. Ja, jo men det är klart att det är väl alltid några pengar. Ja back 10 miljoner inte eller förra säsongen egentligen trots att man faktiskt har gjort spelarförsäljning på 25 ja, miljoner under året år konstigt. Hussein och Robin Söder och allt vad det var. Men Robin Söder mm. gick för ungefär lika dålig penning som Johan Larsson för nästan för mig. Så att, och vad Hussein gick för vet jag inte heller. Det spelade mindre roll jag har inte intresserat mig tidigare. Men det, det är ju rätt illa om inte annat. Ja. Sälja så pass tongivande spelare eller talanger. Söder, det kanske inte vara någon talang det sista heller andra sidan. men här... Han hade väl skadeproblem han också. Allting förstördes ju. Det var Lennarsson. Det kanske var därför han lämnade innan Lennarsson kom. Vadå? Var inte det ett U21-EM här hemma i Sverige? Eller var det för tidigt? Nej men det var väl, Sverige spelade ursätt i alla fall. Ja. Söder var med och skadade i någon match. Eh, Sverige hade inga byten kvar så han fortsatte spela och Göringen, den som var förbundskapten i urskjutlandslaget just då. Ja, i ja, Det var nog jäkligt långsökt om inte andra. Men nej. Ja, men va, alltså, det, det kan väl han välja själv och gå det. Jag tror inte det som tvingar honom bara. Nej. Jag kan inte springa med ett korsband och gå av, men det är lugnt, säger <laughs> spelaren. Ja, det gjorde han ju uppenbarligen. Så jag ja. undrar om det inte var korsband också. Han har väl inte riktigt kommit tillbaka. Han gjorde bättre i senaste säsongen tidigare, men det, han har inte syns till riktigt sen dess. Mm. Tycker inte jag. Nej, det har ni inte gjort. Men det är väl en av alla de ytterligare som alltså kommer fram kanske lite för tid. Allsvenskan får för mycket speltid också. Sen bara dalar. Det har vi sett ganska många dåliga exemplar på. Framförallt kanske i åker med sjö. Alltså det gick jättebra. Men sen nu spelade han i två åker. I liv 2 Men han är... var ju aldrig bra ens. Nej, men det här han funkade ju han bra 2005. Inte annat för han gjorde ja. några bollar. och Sen alltså gjorde han guldmål 2006 dessutom. Ja. Kan diskuteras som det var hans. Ja. Men ja, Ja. Vi... <laughs> vi Vi tackar för oss tror jag. Ja. Eller? Ja, yeah. det blir bra. Ja, tack. Och hej. Hej. Tack.